Hoppas ni har haft en fin julhelg och att ni också haft en fin nyårshelg. Det här med årsskifte och nyår det är olika för olika människor jag ser att vi har. Några från Ukraina här och i den ryskspråkiga kulturen så är ju nyår oerhört viktigt om man firar det. De kristna firar vi mycket i församlingen, men det är något mycket, mycket stort. Det är så här: vi ser tillbaka lite grann vid ett nytt år, och vi kanske grämer oss lite, ångrar över några saker som vi har gjort, eller som vi inte har gjort som vi borde ha gjort, och så vidare. Och så kanske man ger frediga och orealistiska löften om det kommande året. Jag vet inte hur du har det. Det blir väl så att ju äldre man blir desto mindre tar man i med sina nyårslöften för man vet att det inte är så lätt att hålla dem när vardagen kommer. Jag vet inte, ni kanske är mer karaktärsfasta än jag. Förhoppningarna inför ett nytt år det kan ju vara sunda och bra förhoppningar, men det kan ju också vara rena luftslotten som vi bygger och drömmer om. Och det kanske man ska akta sig för också. Jag har valt som tema för min predikan Nådens dagar under nådens år. och Det handlar om att leva i nuet. Och med förtröstan inför framtiden. Och jag hoppas att det här ska kunna bli till välsignelse för oss alla. Första tanken jag har är om att bära åren med heder. Jag ska förklara vad jag menar med det. Det finns ju en åldersnöja i Västerlandet. Och när vi hade vår dotter Karin som fyller 51 fyllde 51 dagen och hennes son Elliot som är 22 år så pratade vi om det här om hur det var för man såg på folk man tyckte de var gamla när de var 40-50 och så frågar vi ja 30 då är man gammal sa han eller 40 tyckte han ju var gammal sen är det nog så att när man är så hiskligt gammal som hans morföräldrar är sådär mellan 70-80 då, då är det som om det det bleknar bort och det blir inte så viktigt längre när det är så mycket, men 30 och 40 är väldigt gammalt för den som är tonåring eller i 20-årsåldern. Jag började som predikantlärling när jag var 20 år gammal, ännu inte fylld av 21. Jag fick komma till Gävle, en stor pinskyrka med 700 medlemmar ungefär, och hjälpa till där. Och min pastor som var min läromästare och mentor, han var i 50-årsåldern och jag var ihop med ungdomarna och ledde sång och musik både med ungdomar och andra människor. Men det var faktiskt så att våra vänner, det var de som var kring 50 år. De som en del var med i församlingens ledning och så vidare. Men de umgicks vi med. Och ända från att jag var 20-21 år så var jag med på följelsedagsuppvaktningar. Och på julblomsutdelningar och träffade de gamla i församlingen. Och eh, märkte att gamla människor, de... Är intressant att umgås med. Och nu är jag själv där, de där gamla en av de där gamla människorna som jag besökte när jag var en ung eh, nybörjarpredikant. Åren går. Men det här med att bära åren med heder, en del känner liksom hur åren tynger jättemycket på deras axlar. Men det tror inte jag är meningen att det ska vara så. Utan jag tror att åren ska ge oss ryggrad och ge oss liksom en grund att stå på. Väldigt många människor idag ser ju så oförskämt unga ut. Fast de är lika gamla som jag eller bara något yngre. Och ni som är här framför mig idag, ni ser ju väldigt fräscha och fina. Ja, tack för att ni uppfattade att jag uppfattar det på det sättet. Och en del krämpor och kanske psykiska problem syns ju inte på utsidan som väl är, kan man väl säga. Men många av er, ni bär verkligen åren med heder. Men jag har tänkt inför det här årsskiftet att det är ännu viktigare att vi bär, att vi, vi bär liksom åren på insidan, bära åren med heder. Vi behöver inte skämmas för att vi har levt i många år. Det är ju fantastiskt att Gud har varit med oss i många år. Jag uppvaktade, jag blev bekant när jag var på Gran Canaria. Jag har ju till lite grann i Skandinaviska friskkyrkan där i Playa del Inles vid några tillfällen. Och där blev jag bekant med en suveränt begåvad och mångsidig man som heter Göran Klemets. Han är, har utbildning till läkare, han har utbildning till kyrkorganist och kantor och han har teologisk utbildning. Och så var han där som en av medarbetarna i turistkyrkan. Fantastiskt duktig att spela och sjunga. Och han var här och sjöng med kvartetten. Ni som hade möjligheten att samma som mig vara och höra dem i manuskyrkan strax före jul. Han fyllde 80 nyss och jag uppvaktade honom på Facebook. Och så skrev han som svar... Ja, tack så mycket och jag ser med förtröstan fram mot livet efter 80. Och Det kändes ju så härligt va? att det var en 80-åring som inte alls var avskräckt av den där åldern utan kände en förtröstan och en förhoppning för framtiden. Nu ska vi läsa tillsammans i korus den första bibeltexten som ni har där. Vad David skriver i den här undervara Salta-salmen. I en del biblar så har den, har den titeln En gammal mans bön. Och jag tror att i, idag i folkbibeln så står det något annorlunda. Men vi läser tillsammans den här fina texten. Det här är bara ett par av verserna, men läs den här salmen. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom.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 Väldigt väldigt härligt tycker jag att läsa Bibeln högt tillsammans. Och det här var den första tanken som jag vill ge er idag. Låt oss bära våra år med heder. Låt oss inte ha åldersnoja i, vår, i den kristna församlingen. För det hör inte hemma där. Därför att där kan alla generationer upp leva Gud tillsammans och förstå varandra och få inspiration av varandra och stötta varandra och be för varandra det tycker jag är fantastiskt så vill jag gärna säga lite grann om det här med det här med grämelse och ånger som man kanske hade i ett årsskifte varför gjorde jag inte det eller varför gjorde jag det det finns ju ett modernt uttryck som heter ågren, har ni hört det? Ågren, det betyder ju bland den ånger som man har när man är bakför. Man ångrar att man drack för mycket fällen innan. Men eh, ni ser ju så väldigt fräscha ut här så jag tror inte kanske att det är era problem. Men eh, visst är det lite typiskt att eh, när vi ska säga någonting... Ja, ånger, det låter så högtidligt så är det kanske lättare att svänga till det lite grann och kalla det för Ågren. Ja, det finns också en förklaring i ordböckerna att, att det här med Ågren har kommit efter en, en fyllkaja till student nere i Lund på 1800-talet och början på 90 talet som hette Ågren i efternamn. Men hur som helst. Det är lätt att man liksom säger andra saker om det som man egentligen skäms över. Och grämmelse och bitterhet, det tror jag vi alla vet att det skadar oss jättemycket. Och i den kristna församlingen så är det ju tyvärr så att det är inte alltid så lätt det här. Ibland missuppfattar vi det något säger och ibland så kanske folk har en dålig dag och säger någonting till oss som gör oss illa eller som sårar oss. Och det bästa är ju om man kan reda ut det där så fort som möjligt. Och vi vet att det finns människor som på något sätt har kanske känt sig det och Lämnat församlingen eller i lite mer stränga tider blev uteslutna i församlingen. Och de har kanske i 20, 30, 40 år varit utanför och liksom inte kunnat komma vidare från det där. Och det är just det jag bara vill påpeka. Att bitterheten och grämmelsen den skadar ju faktiskt bara oss själva. Den skadar ju inte... Andra. Ibland tänker man att man ska, ska minst straffa Gud. Och jag ska minst straffa församlingen genom att inte gå på möten. Men den du straffar det är bara dig själv. Bara dig själv. Och jag tror att en av de, de viktigaste dagarna i en människas liv. Det är de dagar när man bestämmer sig för att inte ha kvar grämelsen och bitterheten. Utan gå vidare. Att liksom på något sätt kunna lämna saker och ting. Och gå vidare. Vi firade ju hundraårsjubileum i församlingen här under förra året. Och vi såg ju till vår stora glädje att på höstkanten och när vi hade de här stora jubileumsmötena i november. Så kom det många som är med aktiva andra församlingar, på andra håll, orter där de bor. Men det kom också en del med. Som kanske inte har varit i kyrkan och församlingen på många år. Kanske av de här anledningarna att man blev stött av någonting eller behandlades lite ovisligt eller oförståndigt. Och vi vet att några har kommit liksom tillbaka till gemenskapen under året som har gått. Och vi tror att det är många fler som ska komma. Vi längtar efter det. Men jag vill säga det. Just vid ett årsskifte. Låt oss akta oss för den där. Mänskliga grämelsen. Och bitterheten. Den gör ingen nytta. Utan låt oss. Hellre än att ha ågren. Eller bononger, Låt oss ha äkta. Ånger. Och omvändelse till Gud. För det finns en kraft i den äkta ångern och den äkta omvändelsen när man säger ja andra har säkert varit tumma mot mig men herre jag vet att det är jag som har gjort mest illa mot mig själv och mot dig och många andra människor och herre det är dig jag kommer till det är dig jag ångrar mig inför det är dig jag vänder mig till där finns en oerhörd kraft och nu ska vi läsa den andra bibeltexten som vi har här. Och det här är ett av de starkaste stycken i Bibeln från andra Korinthierbrev. Läs med mig nu här. Var med. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus.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 Är han en ny skapelse? Och jag har skrivit här i mitt manuskript att de här orden i Kristus det är kraftfulla ord. För i Kristus, då skapar det också gemenskap med andra som är i Kristus, eller hur? För är jag i Kristus, då ser jag de som är i Kristus som mina syskon, som mina vänner. Som de som jag hör ihop med. Så att eh, man kommer nära människor också när man kommer nära Gud. Att acceptera, jag tror att en del av kanske ett nyårsskifte och eh, att man gör lite bokslut med sitt liv och, och ett år som har gått. Jag tror att ibland är det bra att inse liksom inse jag är inte fullkomlig och jag klarar inte allt det där som jag, jag klarar inte den där höga ribban som jag tänkte jag skulle klara att hoppa över den. Att på något sätt acceptera det tror jag kan vara bra. Om man samtidigt är villig att säga till Gud jag kan inte men du kan ju. Hjälp mig så att jag kan leva som du vill. Det är också en del av accepterandet. Av sin egen begränsning, av sin egen mänsklighet, av sin egen svaghet. I AA-rörelsen och tolvstegsprogrammet så finns ju en sinnesrobön som är väldigt välkänd och som man, man liksom läser. Och vi vet ju det att... Det här tolvstegsprogrammet, eller AAD, startades från början av någon tror som var präst. Och så där. Och sen har det blivit lite urholkat så att det kan vara vilken gud eller andlig makt man liksom själv tror på. var väldigt stor valfrihet. Men jag tror ju att ska sinnesrobönen som jag strax ska läsa för er... Ska den vara riktigt bra, då bör den vara knuten till Jesus Kristus, Bibelns Gud. Då tror jag att sinnesrobönen är väldigt bra. Så här låter ju den vara i en förenklad upplaga. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Visst är det fantastiskt uttryckt? Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Den sinnesrobönen tror jag en pingstvän gott och väl kan läsa. Därför att vi säger ju den till Jesus Kristus. Den Gud som Bibeln talar om. Och då tror jag att det här både med sinnesro och accepterande. Det finns en kraft i att ta emot hjälpen från Gud. En tredje tanke som jag gärna skulle vilja ge till er som en uppmuntran idag. Hoppas ni ser det så. Det är att liksom leva en dag i taget under nådens år. Bibeln har ju det här uttrycket om nådens tid och nådens år. Och det är fantastiskt egentligen. Ska vi läsa nu de två första versarna i andra korinterbrevet 6. Och det är ju så att kapitelindelningen och versindelningen det har ju gjorts långt efteråt. För att man skulle lättare kunna hitta ett bibelställe. Bibeln är ju ett stort, ett stort dokument med massor av sidor och, och, och så. Så att det här är ju en del av det som vi läste alldeles nyss om att vara en ny skapelse och att ha upplevt försoningen. Och kom ihåg det nu när vi läser eh, om, för, om vidare i de första två verserna. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Och sen läser vi också det som är från början av Jesu verksamhet när han läser du Jesaja-boken. Den text som antagligen var på gång i synagogan den dagen. Och så läser vi det från Lukas 4 också tillsammans. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen. Det är ju förväckerier på nyår, det är bara det vi Nu är det tyst igen. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till den. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Det talar om nådens tid. Den rätta tiden. Det talar om frälsningens stund och det talar om bönhörelsens tid. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi lever en dag i taget. Och det tycker jag man lär sig mer och mer ju äldre man blir. Att ja, Jag har också planering och... Saker som jag skulle vilja göra i sommar eller kanske en annan gång. Men man, man lär sig ändå känna att det är ingen idé att bara leva i planeringar. Jag vet ju det att både ni och jag under de två senaste åren som har gått så är det saker och ting som vi hade tänkt vi skulle göra. Resor kanske som vi hade Och vi fick ställa in det på grund av coronapandemin. Och så tänkte man ju nu. Här för några månader sen, oj vad det klingar av bra. Och så kommer den här liksom nya smittan och ökningen igen. Vi vet ju inte hur det kommer att gå. Men vi får ju planera och hoppas och drömma. Men just detta att leva i nuet, jag tror att det är någonting som vi får hjälp att inse i den här oroliga tiden. Vi har dagen som är idag. Vi vet inte så mycket om hur det är om en månad eller om två månader eller, eller om ett halvår. Jag tror inte att det är bra att vara åldersfixerad. Och då har jag redan pratat lite om. Jag tror inte att det är bra att vara årsfixerad, om ni förstår vad jag menar. Att man tänker så här vid ett årsskifte ja, förra året så var det dåligt med det och det. Men det här året så ska det bli. Och så liksom, tar man ju liksom ett helt år och buntar ihop det, att då ska det bli ändring. Men det finns en risk och det är det att man skjuter och skjuter på det där som man skulle ta i tur med. Och så plötsligt är det bara några veckor kvar. Och så är det stor risk att man inte hinner göra någonting av det där. Som man var så bergsäker på att man skulle göra det här året. Nej, vi behöver, vi ska inte ha en årsfixering. Låt oss ha en nufixering Där vi tar emot nuet varje dag. Och så att säga lever det. Det finns ju ett latinskt uttryck som heter carpe diem, som betyder... Fånga dagen eller njut av dagen. Ta vara på dagen. Ta vara på den stund som är inne just nu. Och jag tror att en, en bra uppmuntran till oss inför det här året som vi har börjat det är att träna oss i att varje dag vara tacksamma till Gud för dagen han har gett oss. Att träna oss i tacksamhet till människor omkring oss, att säga tack, att ge uppmuntran och att ta vara på möjligheten att göra något positivt idag. Inte i år, men gör det idag. Då blir, tror jag, det här året fantastiskt. Då hjälper det oss att varenda dag på något sätt, jag tror att mer och mer om vi lever en dag i taget så, så kan vi liksom leva i den där känslan av att en sommarmorgon man kanske har möjlighet att man kan bar, gå barfota ut i gräset på morgon. Och liksom inte ha några saker som är inbokade att man kan gå och fundera på ska jag gå och fiska idag eller ska jag plocka smultron idag. Och båda sakerna är ju lika roliga va men jag behöver inte bestämma mig precis nu utan ja vad är det jag ska göra idag. Alltså att njuta och ta emot den dag som är nu. Jag tror det är viktigt. Och den fjärde tanken som jag vill skicka med er idag, det är att även om vi lever i nuet, lever idag, så ska vi fast vi har liksom, lever en dag i taget och har ögonen på människorna och omgivningen, vi ser det som är i, framför oss. Så ska vi samtidigt som kristna ha hoppet om förlossningens dag. Det är ett uttryck som finns i våra äldre bibelöversättningar. Det här vet ni ungefär lika bra som jag vet är man frisk i ögonen, då är det ju så att då ser man ju ett ganska brett synfält framför sig. Men man ser man ser också ända ut hit. Om man har friska ögon. Man, man liksom ser i ögonvrån saker och ting. Och jag, jag tycker jag fick det till mig när jag har bett för den här. Och läst och inför den här predikan. Att på något sätt så tror jag det är det meningen. Att vi ska ha våra ögon riktade på människorna omkring oss. Och, och, och världen och livet idag. Men vi ska i ögonvrån hela tiden vänta på förlossningen, på den kommande frälsaren, på Jesu återkomst. Det som var så viktigt för de kristna i alla generationer, man har tänkt, Herren kommer, han kommer när som helst. Så blir man inte slarvig med sitt ansvar i världen utan man kan göra insatser. Man kan försöka vara en miljövän och man kan plocka lite mer skräp än man kastar. Och man kan vara försiktig med världen och man kan försöka leva miljövänligt. Och samtidigt i ögonbrån så väntar man på förlossningens dag. Vi ska läsa de... Sista två bibelorden som jag har gett er på pappret här. Och varför jag tycker om och jag har behållit det här ordet förlossning. I folkbibeln 2015 som jag själv predikar och läser själv i min egen uppbyggelse så står det befrielse istället. För förlossning. förlossning idag det handlar ju mer om det där som händer på BB va? när ett litet barn som har ett foster som har varit nio månader i sin mammas, inre och växt, och haft näring, men det har varit mörkt och det har varit varmt och det har varit tryggt. Och så är det den där förlossningen. Eh, som ofta är väldigt smärtsam. Det är papporna som svimmar, men det är mammorna som har ont, det vet vi. Och så kom bli fostret, en bebis som ser ut ljuset utanför. Och andas utanför mamma, an börjar andas var med lungorna. Och det är därför som en liten bebis eh, kanske behöver skrika lite grann så man hör att den andas. Den ska andas. Den ska se. Den har kommit ut i en stor värld. Jag älskar ju att titta på barnmorskorna i Stendway. Det hör ni ju nästan när jag berättar det här. Här får man ju se det där i varenda program. Och därför tycker jag att det är en så fin bild på... Den här förlossningens dag som Bibeln talar om. Och nu läser vi ur gamla översättningar. Jag har gjort någon verbform lite mer modern. Men vi läser det här mustiga härliga uttrycken i Efeserböget 4 och Kolosserböget 1. Och bedröva inte Guds helige ande. Vilken ni har undfått som ett insegel för förlossningens dag. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. I honom som är den osynliga Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Låt oss ha blicken på människor omkring oss, på världen omkring oss, men låt oss i ögonvrån vara öppna för förlossningens stund. Jesus kommer snart. Vårt liv kanske är slut snart. Och det underbara som ligger framför oss ger oss ju en balans i livet. Jag tror att man behöver ha Jesu återkomst och det eviga livet aktuellt i sitt liv. För att man ska kunna både njuta av det här livet och, och det Gud ger oss i nuet. Och samtidigt inte bli blind för det större perspektivet jag fick höra igår att en av våra gamla kämpar i församlingen Karin Giselius hon stod här för en vecka sen och medverkade jag var inte själv med men hon medverkade och berättade något och bad och sen några dagar efter så låg hon i sängen på morgon och var död hon hade gått hem. För en människa som inte så att säga, har en massa människor som är beroende av en så är det ju. Kan man tänka sig en underbarare ingång till det underbara? Kan man tänka sig en underbarare förlossningens dag än att få somna i sin säng på natten och ha gått vidare till ett evigt liv på morgonen? Ja... Eh. Det är fantastiskt egentligen. Låt oss leva en dag i taget. Men låt oss se förlossningen. Och jag sammanfattar det jag har försökt att säga till er. Låt oss gå vidare en dag i taget. Med små steg och måttliga löften och föresatser. Sånt som vi kan infriva. Och med tacksamhet för varje dag- om människors bästa för ögonen och det kommande gudsriket i ögonvrån Då tror jag vi får ett härligt år. Gud besigna oss alla. Tack Herre för din stora nåde mot oss. Tack att vi har fått fira jul och nyår i, i fred och välstånd i vårt land. Och många av oss har haft det så bra att de vi tycker om, varit tillsammans och vi tackar dig för det år vi har nu. För allt vi har ur din stora faders hand och din kärleks hand. Hjälp oss att leva förståndigt. Herre vi tackar dig. Amen.